نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم <تصفيق>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 رب شرح لي صدري ويسر, ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي زمانگ اصولو کے داتم سفینہ زمانگ در شورو پر ان بیان ددی شویو چیدہ ہر دینی کار پہ ابتدا کے اخپل نیت سہی کول دا ضروری دی کنیت سہی وی او اخلاس وی او مقصد دا اللہ رضا وی نو پنې کو اعمال بد اخیرات د اجرونو او ثوابونو مرتب شي او کنيت کې نقصان وي او ګډډوي نو بیا اعمال د الله دربار کې د قبولیات مقام ته نه رسیږي ار حدیث تاسو اوریدو د متفق علیه دا بل حدیث همدې چې ګوره علم زد کولو کې قران او سنت او نور علوم کې مقصد څه ده الله رضا به چې حق په جنم او د حق ثابتاریو او زباطل پی جنم او د باطل نزان او ساتب دا حدیث دغوره د قاب ابن مالک رضی الله عنه نو یحدثنی ابن قاب ابن مالک ما ته حدیث بیان کړه د زوید قاب ابن مالک رضی الله عنه نبیه د خپل والد نا جعقاب ابن مالک رضی اللہ عنہ دے قال دی فرمای سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول و ما اريد لذی الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چی فرمایل من طلب العلم شا ش علم د شریعت ذ قران او سنت طلب کو ليو جاري به ال العلماء دي د پارشي فخر کی پدیلم سره پ علماء وبانی او ليو ماريه به یا چې جگړو کی پدیلم سره د بي وقف او خلق سره او یشریف به وجوه الناس یا لمدید پار کای چې روږر ځای را متوجی کی په دې سرا وجوه الناس آغام خنا او توجود خلق الیهزان طرف تا چرټوړو خلق مال توجوشي دغور الی م حاصل کو ادخل الله النار الله به اور ثوردن کی دللم مزید فارانی چت پد يخپل علم پنور علماء او فخر کے یا پد ناپو ہا نصر جگڑی کے یا مقصد دی پیلم کی دادے چد دی ټول خلق توجو مال جوڑشی دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي <تصف> او استاد سودی حاشیه باندې حدیث تخریج دی دا حدیث اگر چې سندن دي کې کلام شتا کولما ولي کلی او ذم تعليم العلم لغير وجه الله ان جماعات من الصحابه سوق چه علم کوي خدا الله رضاي مقصد نديږي کې سنوري خبري غوټه کړي جماعت د صحابو ندي مزمت راغله ذكر احاديثهم المنذري في الترغيب امام منذري رحمه الله ذ دی حدیث پر ترغیب او ترهیب کی ذکر کڑی ڈمبنی جل کی یوصل بالسمس فکی او علماء ه سمی ذکر کڑی پ مجمع الزوائد کی ا د دنیا په لوی علماء کے حافظ ابن عبد البر دے داغ کتاب دے فی العلم اے دے علم دے فضیلت بارک ل علم بدی د فارني چې ټول خلکو مال توجه شي اپدي باندې پچا فخر کی علم کې به مقصد دا وی چې الله راضي شي او زه حق په جنم چې د حق تابداري وکم او زه خپل ربو په جنم د خپل رب شانو او په جنم او د دې مضمون احاديث دا ابن ماجه کې مراغ دي دي او اغا حدیث سندن ثابت دي لکه ابن ماجا کی اس ماتا سلپرونی اغا حدیث نمبر ورکي کئی نو دو سو نمبر حدیث دے ابن ماجا او دو سو ترپن نمبر حدیثم دے دے ابن ماجا دارنگی دو ساو سلور پنزوستمم دے ابن ماجا پا دی شپگو کتب ستو کتاب دے او دا ما شا اللہ منگا مکمل ویلے کې کی بندم دے او یو دوکھا لپی لگی دلی په ابن ماجا بارے دا عربو دا مصر د شام یو عالم تیرشو شعیب الارنعوت پسونو کتابو نے لکلیو او دا د خپل زماني یو لوی امام دی د علم حدیث نو د ابن ماجه احاديث باندې تحقیق کړه ابن ماجه کې تقریبا سلور زره احاديث دي علما تخمینا وي 1000 احاديث پکې ضعیف دي خود شعیب لرنوت رحمه الله د تحقیق مطابق د 1000 نوم ضعیف احاديث پکې شدي دا په کیسه وادي نو دا مضمون په غنو روايات او کراغله دي چې لومکه مقصد بګورې بل شي نيوي بلکه مقصد په دې کې دا الله رب العزت رضاوي او کدي نینیتہ خو دي خوښونو مساله شوه غډه وډه شوه چې دې لمرتبه ډیر لوی کبشیلوی مرتبیوی نوغه نازک ترینم وی دا خګور زمونږ په دی اصول او درس کې اول دا شی باید نیت به صحیح کو کلم کې کی نور سم مقصد نو ازړه کې سړی نور سه خبرې غټکړي نو دا علم د الله د پارا نشو نیت صحیح نه ده او په دی به دی سړی ته په خبره اخیرت کې ښه ملاونی شی دیمنی حمه صفه کې ګور اباب د بیان او فضل العلم ولعلما بیان د فضیلت د علم او د علماو دانش رضی الله عنه نریوایت ته انا انس ابن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دې فرمایشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی من خرج فی طلب العلم څوک چې وه او د کورناد علم په طلبو لټولو کې چې زړه الله کتاب زکو د خپل پیغمبر حدیث زکو او د دې کوم نه شو فقهای کرامو ذکر کړي فقه زکو فهو في سبيل الله نذيد الله لا ركيده اتا سو دي ټول دي چا په لار کې اي بھائی حتا يرجع تر دي جدي واپس راشي نو ګور تاسو دي قران او سنت کي في سبيل الله ډير وای اهلي الملك دي في سبيل الله لا ركي عموم دي چې څه او دلیل نینو د کې به عمومي د بیمار تپوس لذید الله لا رکی مزل شرازید چا لا رکی عمرې لچیزید د چا پ لا رکی حج لچیزید الله پ لا رکی یک شوک تبلیغ تزيد چا لا رکی د الله پ لا رکی د ختالب العلم هم د الله پ لا ور ځ و بعضې ش کې فرات او تفرید را شي د دا خبره مناسب نه دین کې به د حد نهتیجاوز نه کې چې دی د خپلله د الله لاره بیا یو عالی اوطب ل چې د الله لارکی کې به کله وي د الله لاره کې د نوي به کلله سپو شو په خبره باړې ځکه لاره د الله یو لاره نه دا دا ګړېلارې دي ترې پورې چې حلیل ملیکې ادا خوشالۍ خبر یو شړې د بچو د پاره درش کې حلال د پاره د کور نه وروته دیم د الله راکې وي کم مسافرین غریبانان چې لری لری وته لو لو کې کلینا نيز دی یا لري او د خپلو بچو د پاره درش کې حلال مهنت کوي دیم د چاپلا راکې دي زکا رزق حلال غټل عبادت دی کنه دي ته فریضه بعد الفریضه وایي وژ د ساريو کو نو یو فريزه دا شو وژ د بشو د پار رز کې حلال لټول دا بلې فريزه دا نو دا چې بشول رز کې حلال لټئ دام سره دی دیم د الله په لاره کې دی اسوګ چې د کافر سره جهاد کوي او میدان کې دی ندام د الله په لاره کې دی هو دا تاسو لندرس کې بار بار دی چې دا الله ریټول دي دا لذي خو بیا پدې کې تفاوت وی پاجر کې اې دلته موږ او تاسو دا خبره برابر پام نو امان ناشو او ساده کې مزان نسادرو نه تا او کړی اپا وډی کې را ل پخه بریږي دامدا الله لاردا اوه وي تبلیغ وکړه لارشي دا الله کور کې دي د جوی د وری اسباب دي د خوراک اسباب دي دامن د الله لاره کې دي خو یو سره په غرونو او ځنګلونو کې د کافر سره جنگ کوي نه د ډوډۍ درک لګي اقدم په قدم پتی انداز کې د جداد شهادت ملاويږي دا ملاويږي نو ایمان سره وای د الله په لاره کې فرښت کې نشتا وای شوک چې د مراتب فرق نه کوي دې بیلاری کېږي ورا الوزی ماشه مبازم الوزی یا بای وکسو کوی چې ماشی او د بازل وتل یو شانتی دي تاسو بل اکل من وای کبه وکوبوله وای د ماشی مل دی او الوتل د بازم دی بیا دی لارو کیسشه ده دی لارو کې فرق دی نو څوک چې د الله د علم د قران او سنت د ذکرې د پاره د دې الله پلا راکيده دا حديث امام ترمیزی رحم الله ذکر کړی دی علم سته او علم څه شي دی ورته د دنیاوی علوم چې دي شریعت د دې خلاف نه وي چا ډاکټرز دکا چا انجنیرز دکا او چا یو بل هنر زده کو علماوي ديته کسبوي ديته سووي چا د انجنيراي کسب ذکري او چا د ډاکټرای کسب ذکري علم سلووي امام احمد رحم الله وي وانما العلم ما جاء من فوق ورستا ز دي کتاب صفه ان هم کيلي کيلي جاميو بيان العلم وفضله کی حافظ ابن عبد رحم الله وي اله ما غد شكم د بر نه راغلي د قرآن په شکل کې او د نبی کریم علیه السلام دا حدیث مبارکه او په شکل کې د غردی دنیوي علوم ته مونږ علوم وايي د ته من د دین مرتبه ورکړي نو هر شی په خپل مرتبه کې اوساتای مراتب مختم کل نو علماو لیکلي وي ک مراتب, مراتب د ختم کل نو کیت تی جوړي کی بیا غره ستی جوړي کی علم خلق دی لموی خدا علم نه دی دا کسب دی علم هاغه چې کوم د بره نه راغلی علم ماجا من فوق له قران مخې له بده کوم ځای نه راغلی او احادیث د کوم ځای نه راغلی الله قران کې وایي سوره نجم کې وما یو توقو عن الهوا ان هو الا وحی زما دا حبيب چې کوم خبرې کوي نو دا ځواحش نه ندي دا واحد چې دیتو وه کی ديشي ورځ کم علم فضیلت چې غدا ده او دا زکه ګوره ضروري خبره اوس د سکولونو کالجونو لپاره کې خلکو سکړي ور به ځایبا دا الله او دا رسول دا خبره کم مقصد دے دا مبيزا نه استعماله دا زرو اے دا یو د دنیا په لحاظ یو ضروری شیره او غزمغ د ضرورتياتونه دي او دا قران مخله پروت تاسه مږ د ژوند مقصد دي ډاکټر इज دا کول علاج کول زمغ په ضرورتياتو کې یو ضرورت ته انجینیری زمونگ په ضروریاتو کې او ضرورت ته او زمونگ د جوان مقصد چرا لخی اغدا قرآن حکیم خی مقصد مقصدوي او ضرورت سوی ضرورت وی او ضرورت بقدر ضرورت وی او مقصد مقصدوي وی اب یادی کی دا غشیر ذکر ده گورا شیر مانا دادا گورا علم قرآن او سنت ده أو الدين مستنبت علوم دي امام شافعي رحمه الله باشاروا كي وي. وي كل العلوم شي والقران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين عل ما كان فيه قال حدثنا وَمَا سِوَا ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاتِوِنِي وَيْتُولُ وی عُلُومِ سِوَا دُ قُرْآنَ, مشغول قرآن, قرآن نَا سِزَانْ مَشْغُلْ كَرْنِ دَي مَگر حَدِيثِ چِدُ قُرْآنِ حَكِيم تَشْرِيدًا اَوْ فِقَبَ دِينَ كِشِدَادُ قُرْآنَ وَسُنَّتْ نَا چُوڑ دَي وَيْلَمْ خُوَاغَ دِي مات افلانی حدیث بیان کرے اغت افلانی وغت نبی علیہ السلام او دا شریعت دا علوم و نیلا و نور علوم وما سوا داک و سواس الشیاتوینی دا خواسی دا شیطان و سواسینی نو کم علم چې فضیلت منگ بیانو دا غیلم دی چه د برا نا دا وحی پشکل کرا غلی یو ته وحی جلی وی اخکارا وحی چی آغا قرآن یو ته وحی خفی وی چی آغا سنت دی د نبی کریم علیہ السلام او دیلم دا پار سفر کول د کورن وطل دا طریقه د انبیاء علیہم السلام و او د صحابه کرام و لکه لسو مسفکه استاسو د حدیث ته اپړه رفايدو مشتمل دن ولا ګورای بای ا تاسو تمایو مشورم درکړې وې مخکې به ګورای چې مخکې کتلی بای ا ماشا الله تاسو بارانو کې مور با د مرګر الله سوچت کو اوسم ګر مونږ به ګادا شویل کې کوم برګرینو چې د اصول کې مونږ کوم سبق وایو نو لکه سبب موږ سم کوم سبق کوي تاسو شپه او سبا لا غوري وای په علم کې دی په لګي توجهونه وای جوړ سبق څوک ډیر یاد نه کوي خو چې نه وي غوري دنه الله عالم جوړای په یو خدانون سبق موږ وي د دې اړه ضروری دي چې سره وای جماده سبق وي خو د په دی ضروری ساده چې سبب تاسو چې غل فکرمن شې چې کتاب کې دا دا مسلی دي پکمو پوسوم پکمونو پویګم د چې پکمو سړې پوی نه هغه ته ډېر متوجي شي هغه ته ډېر توجه کی نو ګره علم د فار سفر کول د طریقې دا, دا انبیای الهم السلام او د صحابه کرامو دا او د ټولو نیکانو دا نو دا مونږه تاسو جوړ په شکر نه بار رووتو دا د انبیایو په طریقه راवाडी دا د صحابه کرامو په لار روان یو د خپل دینی مشرانو په لار روان یو ادي په غرتاغه په یو درس کې سوره سوره خبرې زده کوي ا سفر مملک ده صحابه کرامو یو یو میاش سفر دی یو حدیث د پارا کړي لکه دی حدیث لو ګورای ابن عبد ابن محمد ابن عقیل دا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل رحمہم الله نا روایت تے انہو سمع جابر ابن عبداللہ چی داوری دلی دی دی جابر ابن الله ردوی الله تعالی عنہمانا یقولو چی جابر رضی اللہ عنہ ویدالوی جلیل قدر صحابی دے او دا انسواری دے او دا اللہ ور حبیب ورسر اڈیر منوا اتا سولوبدارشی لیله تل بعیر سفر کی اوشفبانی حسابی کی دتن نبی رسول الله وخ غسته مقصد دا او جده سره احسان وکم یو قربانه خرص کا دوخ ناراست نو ټول به مخ کی لاړه لږت لې نشو ای قربان د <متنسان> الله د حبیب ته مبارک لا سنا اغه یو گزار ورکو نوخ شا کا وکول نشو پیبر جوړی د جوړی کافلی لمخ کتلو ده یو گزار ده برکت سر ناراسو خصو شو ده اللہ حبیبو لئے خرسی را بانینا ایوی قرمان دا سیوالا ایوی نا خرسی کا نوخی پی خرس کو خود خرسی دو نا جدا پا که شرط دیجزو بی مدینی پو رسور زما نچراغ ایوخی راوسو ده اللہ حبیبو لئے پیسیم ورکیو ایوخموالا پېښېم ورکه یوخېم ورکو دې تا وی ليله تل بعیر محدثین ته تعبیر پس کای پدې شپې ورته پینځویش د مغفرت سوال کړه اې دا الله د حبیب یو دعا یو پر له دا ټولې دنیا یو پر له دا ای دعا ها بھائی ټولې دنیا په خلک قربان کې کنه وکی پینځویش زری د ته پدغه شپه د مغفرت او د بخښنې سوال کړه يقول جابر رضي الله عنه اي بلغني حديث و اي ماث رشيد لو يو حديث عن رجل ديو صحابي سدينا سمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چاغه دا حديث اوريدلو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خبر اور تر را سيدلي غو یو د چاپ واسه توی او بله واسه دی تا, تا خبرم غره وره یا بھائی علمی میدان کې ناشې ای. یو سړی یو خبره په واسطه او یو بلې بي واسطه دی کې آسمان ازبکه مر فرق لري لکه تاسو مخامخ درس د قران ته ناشې وړ خلک دی پښی شادي رسول خو حضرت لکه زنان شوي او سوق بیماران دیله مزر دی خو بلا اوزره کسو کو کوری کار خیر ده خواسته او غیر واسطه که درلوی فرق ده دگور حدیث و ریده لی خوپ واسطه نو ده وائی چیزی تیخپلا وارم دیتا علوس سند وائی سوائی اے سمرچ خبر پیغمبر علیہ السلام تا نجدی کی, کی سند وائی او سمرچ دعینا خبر لگی کی گی دیتا اسفل سند وائی ادا پولما او کډې رمشهور دی امام بخاری رحم الله او د انور محدثین پدی مشهور دی وایي بخاری شریف کیسو ثلاثیات تي ثلاثي حدیث غیله وایي چې د مصنف او د پیغمبر علیه السلام په منس کې دری واسې تي سو واسې تي دي درې نو پدی د محدثین یو لوی فخر دی ته علو سنت وایي نو دې دې لپاره پارتلو خبره خبره راوړ او دې دې خو مخامخ نه دا و دې واي فشتری تو بعیرن ما یو اخوا غستو ورې یو حدیث دې لپاره شو کو بای او خسور ګران دې پاسور لو کې ګران اسور بای نو په دې دین چې پیسمو لګي کنه جانم پورهږي نو دا ډېر محبوب کیږي اکه چاله وسې بیمال او بیجان او بیکڼا و, بی و, بی و راغې ناغه سره بیا ډیر سنوی قدر عزت احترام ني ثم شدت عليه رحلي بیا می پاغه د سفر سامانو او تړلو فشرت اليه شهرن يوميا سفر می دي صحابيتو کو اده پشا تبوک شام د تبوک نما پله دي ډیر افلده شاب او ورځه رشاړه لاړه اوس بره سعودي عرب د دنیا په مالدارترین ملکونو کې ده هو سم چې تبوک لزی او په دغلا رزی نو سلسله مليکه بس شیخ کاری روان به نبه چرته اٹھلی بادیوی نو چې وزدا سے شاړه دا چا زمانہ کې بسنګ شاړه وا وس سو سوسو مليکه د وبو درکنه لگی ريو میاش منزل حکو ترذیج وی شام تر عالم فایزه الله ابن اونیس رضي الله تعالی انহু اے دا صحابی چې حدیث د نبی رسول الله نماخ مخ اوریدلو د عبد اونیس رضی الله انهوده فقلت للبواب ما بعد دروازه خادم ته وي لارشا او عبد الله ابن انيس رضی الله عنه ته وایا چې جابر علالباب ستا په دروازه کې حضرت جابر و لارده نو هغه خبر راولې غو او فقال ابن عبد الله خادم لو وک لارشا دا جابر ابن عبد الله قبل جابر دی دغه جابر رضی الله عنه ډیر مشهور قلت نعم ماویا او زابر ابن عبد الله فخرج یتو صوبه رو او تو درتی زیکرا او تو ځان پسې غس جامع راخکینه وخت پي بس چرې روزی شادر او پسې راخکیش ما سره غاړه ملا او ما ور سره غاړه ملا او کا دي ته سنت دی او چې څوک د سفر نه راشي او مساله چې ځکه نو عمل پکوي کلی کی شاله غاړه مور کوي چې بسر سر ملاويږي او غاړه چې کلی کی ملاويږي نو لاس ملاوه وا اکه سوګبار نه راغلی غسر سوکا اوای په مساله بدلیا دی کوي را بھائی نو غر چې کلی کی نو لاس مصافحه سنت او کبار نه سوک راغلی نو بیا موانکه صدا وانکه سنت تا فقلت ما ورتوي ور از خبرو نمخ کے مقصد پر راغلے حدیثن بلغنی عنک یو حدیث چې رسیدلې ماته د تاسو نه انک سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو اوریدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفلق قصاص ببارد قصاص کې پرز د قیامت چا چې ظلم زیاتیو کو ند تپوسی ورشتہ اگه சுவாச معناتا مساوات چي سدي کړي يا بدرس رکيږي فخشت انت موتا و اموتا ریدم او اموتا زو ارزم چا نه تاسو وفات نشي او اموتا يا زو وفات نشم قبل ان اسمعه مخک دي نه شي دا حديث مي تاسو تا تاسو نرید د پارما د مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم نه سفر د مدینی باشنده ده او د مدینې نه شام تلارد ده ته یو حدیث پاک د پارا او د حدیث پوره شاجی حدیث ته قال اغه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول و اما اريد لذ رسول الله صلی الله علیه وسلم نشی فرمایل يُشَرُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ راجمه بکړې شي خلق پرزد کېامت او قال العباد يا الله حبيب ذن الناس پځه بندګان ویلي وراثن بربندبې قبر نه وټول څنګه راوستي کې کناري ندي کزنانه دي بربندبې غرلن بي خطني بې بومن ايشي بورسرني قال قلنا صحابیو مونږ وی, وی چې یاد الله رسوله و ما به من د بهمن د بهمن سمانا قال له سماهوم شېور اته بچا سره چې ګنې یوجیب کی دینار پراتي دیبل کی درهم پراتي اته چې قرضه ده نل تبه ولوش ميري مظلوم د ظلم مطالبه کینو نه په پټی چې تبه د دې ک او د وکانا او دی پیسون اولوش می رائی یادلت آدم رسو رائی اے بلکل خالی بھائی تشتور بھائی خالی بھائی او تشتور بھائی دا حدیث لگو گو دی نمت دی جاکی بیسو کو آبائی دمونگ دب یادام مشکات شریف غوخ با کسر ہے زمونگ نیمہ گنٹا درس وی ورپسی پاو مشکات شریف شوی نمت دی دیکی بایی درس کتابو نظان لرو پیدا کئی بازی مرگری سورم چیئے انو کتابو نوالی جی مقصد پوئی گئی یعنی بیا اب دا پتا سو بوجھ کېږي لکه هوا ہوا خبرې کوي خبری کئی مخلے سے نی اب آئی وی نظان لے یو کتابو آلی او دا پزان بوجھ کوئی مدابو میں او صدقہ جاریشی دیکی وہ خبر ادر لخیا دی گی او کتابم پختو کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہو دا بو هر رضی الله تعالی عنہ نو روایت کنه امرا تن شौदा چی او زنان وا تورنگ یو کان تودا توقم المسجد چ مسجد نبوی به جار کولو ادیت سوچ کوید الله ذکر جار کول سمر اجر دے دا پا نصیب ملاویگی دا اللہ دا کور جارو کل دا پا نصیب ملاویگی ایادر آوی شک دیو شاہ زوانو او دب جماعت جارو کولو خوباز روایاتو کرا غلی دیمان بے حقی وی جدا زنانو او دی نمو ام محجن باز روایتو کې دامراغ لژنې او جماعت کې ټوکړې ورزيګي او داسي دلرګي سې سې نو دا به د جماعت نراټو لولې ففقذها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د الله حبيب نو مندلی فسعل عنها نذ دی بارکی تپوس کړو د دي زنان بارکی وانو یاد دي ځوان بارکی فقالو نو صحابه کرام ورته ویلی او ما ته او فات شوه دې ور پیغمبر علی مول غیبنی یار یا, یا بډای نخکاری مسجد به کولو پیغمبر سم رلو شان دی خو په غیب و پویدل صفت د الله ده نو ده نبی مرتبہ کې څه شک ده که څوک شک کوي کافر کېږي خو په نبی کې الله والے صفات درازي په غيبو په دلته چې صفات ته ایه او فات شوې ده قال افلا کنتم ما ظننتموني وتا سما تولي خبر نراقولو قال صحابي وفق عنهم تاب وگنیچ دی صحابه کرام سوغر امرها وڑو کے غنلو ددی دا خار امرحو یا کار دیسڑی ایت ددی دد دا مر سما مولی خبرخ کاری صحابه و ادا الله حبيب د شپې د 16و نظر کول فقال نبی عليه السلام فرمایلي دلوني علی قبره ماته قبر خیه یا قبرها قبرد دی تد قبر ددی فدلوه نو دورت د قبر خبردار ور کړو فصلی نو په قبر باندې غاید جنازي مشکنه او د عام دا غا علماء او دلیل پر موارد چې په قبر مشتکنه نو مالکیا او احناف علما د دې قائل ندي وېدا د پیغمبر علیه السلام خصوصیتو او د انور علماء دو مې منی مجو کو په خبر د دې زنانه ثم مقاله او فرمایل ان هاذهل قبور بشكدا قبرنا ان هاذهل قبور بشكدا قبرنا مملوات ظلمتن ذاडकید ثیرینا علا اهله ها په اهل دې قبر نو وان الله ينورها الله روحانه کيده قبرنا لهم دي مرداګانو ته بسوالاتي عليهم پمسکول زم <تصفيق> ما پدوي باندې اے قبرنا د ثاران ډک خو زم ما پمزي الله سکی او د پیغمبر عليه السلام مز مزو رضا الله حبیب دا دی زنانا قبر بانی جنازو کام ادا یا مسئلہ گورا حدیث و قرآن لسڑه جور نیت بانی کی رضا دا دولو فتنو نا دا بچاو طریقی از دی بازی خلوک یا مسئلہ رشتی وی آقا قبر دا قبر نده رجی پیغمبر وی را لی قبر و خیلی خبر ولی دا قبر ده سپوشوی پا با او ادا گورا حدیه کی شاره دا گوته ور تونیوا و اذا قبر ند تیار نडकوی نو زما پموزی پی اللہ روحان کئ دی قبر ت برزخ ہوی زکہ سوکد حال نے خبر دے د جون دو او دی مڑو پ من کی اولی فرضا او اللہ چولی او دی دیو بل د احوال نہ پوئ گینا خبردار ندی متفقن علیه و لفظه لمسلمين دا حدیث د متفقن علیه ده خدا دلتا الفاس چی وی نو دار امام مسلم رحم الله افراد د پدی او الحافظ ابن حجر رحم الله وی امام بخاری رحم الله دی الفاظو سر حدیث ذکر دی ذکر کړي دا غی پنیج دا جمله مترجه دا ان هادیل قبور مملوۃن ظلم علی اهله اے مدرج کلام دی توئی چا د پیغمبر خبر نی بلکی اوراوی د وضاحت د पारा پمنس پا کی ور د نکڑی دی ته حدیث مدرج وی لګ لګ خو ذهن ته خبر ورسې اگر زوره خدمت دی علماء او د حدیث وکړي چې کله صحیحین او و دای وي دا جمله پکې د پیغمبر علي السلام نه موږ په چوي جامه کې موږ سبق وي څومره چې علم حدیث کې ورننوځي نو د سړی نور ایمان مزبوتېږي چې د پیغمبر خبره څومره محفوظی دي که د حدیث په منس کې یو جمله نو را راپاس وي ګورتا یو خبره پکې د پیغمبر علي السلام نه ده دا حفاظت دحفاظت لازمواری اغست وا وغه پدې ترتیب بانی پوره کیږي پدې ترتیب والله رب ال عزت غزمواری منغوتا سلخی لدی کې خو یو د جمعات د جارو کول یو لوی فضیلت راغې بدل الله حبيب د خادم تطوکول او دې کوي نیکان خلق ک جنازه کې شامل وې دا خبر الله دائی په دی جنازی او په اخلاس دی مڈی بانی دا جواندی گوار شفاعت او سفارش لرا گری او څومره چې په جنازی والاو کې اخلاس وی دورا مردل پی خیر ملاوی کی دام بازی کتابونو ذکر کړي دا دا پی غمبر علیہ السلام موجزاو دی زنانه نی تپوزو کچھ اللہ در سرسمو عملو کن دا گورا صحابیه دا و نور سمرا عمالو والا دا دو پا جارو دا دا جارو کو کو و یزيد جماث پجارو کولو بخلم دا الله ذکور د جاروکولو کوشش کوي بای نیک بخت یې غسړې چې د جارو راو اغستا او د چا کور یې جاروکوبیا اے د الله کور یې جاروکو حضرت ابراهیم او اسماعیل علیه السلام سمره لویه مرتبه ده او الله ورسول ان تو هرا بیتیا زمادہ قرب رسول الله عليه السلام په مخلوقاتو کې د ټولو مرتبی خاوند دی قبلي طرف ته جماعت کې صلاه روقه تي رذخب کان سراته په مخ مبارک کې خکارا شلو چالهم نوې خپل پاسې د په پا مبارک ولا سوغه شکل هغه استرکل رذ جوات صفای او لوی زړل یو لوی عالم راغله و الله دی وبخي یو کس ته پوښي ګور مرګره مې اخونېش ته پریشانو په مخه کړه نووالې وی دما زم ما سلام ولکاو ته مالوی ته وی چې پریشانو په مخه کړه وی ولوای شي جماعت جارو روکاوه مسله باندې لاټو له حل کی وګوره غمونو په مخه کړه پریشانو په مخه کړه راشه دا غ شا کور چې غمون لری کول او راوصل د چا پلاس کړي دا غ پلاس کړي وان کوریب دو کور ابراهیمه الله روایت د مولانا او د ابن عباس رضی الله تعالی انهما ای ذات شی غلام او بضا پندې بس کو وخ برابر شو مونږ دا شي کو جی د اذان او دموږ د مزدود ریدو په ماسکی پینځه په وټه ایم څه کو برابر ہوتا سو مثلا سم تفصیلا اور ادره چې پینځه په واپس بس پورا د ماس هوتان وخت داخل لې که کې رستو کوي نو رستو دي کې همغه تاسو کې رستو کو بیا تاسو تنګي چې تاسو ماځي ګر راغلی اواسو کې جوړستو کوي ای بلا جماعت لراغلی نی کراغلی وایې وای الله لالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمم په ایمان کې او د خراب خاتمین موږ ټول حاضرین غایبین په خپل حفاظت کې او شاته الٰه العالمین موږ ته زموږ والدینو ته مشایخ ته مروجوندو حاضرین او غایبین ته واړه او له ګناهونو معاف کې الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې او زمون د ټولو ديني دنیاوي پریشانای ختم کړي الله سمه بیماران دی حاضرینو کې غایبینو کې او د ټولو دنیا په مسلمانانو کې الله تعالی شفای کاملہ عاجله ور نسبه کړي الله قرضدارانو د دا قرض څخه خلاص کړي بی ګنا د بند خلاص کړي الله د چا دشمنۍ طرف غناي دی په محبت او دوستۍ بدل کړي اللہ اعظم دې ملک او د دو ټول اسلامی ملکونو په حال او رحمېږي دا پریشانې بدام نهي ګرانهي پریشانې دې ټولې رب لریږي الله ده هر چا د پاره درس رزقي حلال دروازی پر نصیب الله دې چا بچی نشیشته نه کومل صالح بچي ولور کې او دې چا اولاد وی د خپل مور خپلار د ستورګو يخوالې جوړ کې الله دې چا کورونو کې بنین بنات زامن او لونه د غیب و ند حیا او د نیکه رښتې بندو ورته کوي الله په قدر ضرورت د خیر عافیت باران الله په موږ راوورې الله په ضرورت د خیر عافیت باران په موږ راوورې الله زموږ ټول دا, دا حاضری په خپل دربار کې قبول او منزور کړي او د قران او سنت د علم د په اړه زموږ ټول شینی پرانځي اللهم ربنا اتهنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار